«З мистецької тканини на срібному блюді» – Чубинський. Друга пісня вимагає от бояр, приятелі молодого, що товаришать йому на весіллі, щоб вони для кращого оздоблення гільця подалися у подоріж до моря, збирати золоте пір'я, що його згубила міфічна пташка, летючи над садом. Збирати на жовтому піску золоті піра, що щука риба там зоставила. Податися до саду, рвати там листя, вінки, васильки та калину. Принести пів снопавів сад тощо. В одній з пісень мала качечка пливе по Дунаю, цепто по воді, бо ж «дунай» – дуже старе славянське слово – що тепер означає річку Дунай, і що його корінь знаходимо в усіх назвах річок на півдні колишньої Російської імперії – Дон, Донець, Дніпро, Дністер, Дунай – заховало в народних піснях своє примітивне значення – вода. І збирає на дні золото для оздоблення гільця. А разом з цими піснями, що мають цілком ритуальний характер – Співають ще й інших. В них оповідається про те, як молоду захопили хитрощами. «Куночка йшла порушенькою, мисливці пізнали її сліди та й вхопили її. Треба віддавати собакам лапку, а мисливцям шкурку». Запис Чубинського. Далі одна з пісень оповідає про те, як переконано дівчину втекти з батьківської хати. Іван грає на гуслі в саду, обвитому рутою, рослина дівоцтва, і переконує Марусю йти з ним до його матері. Запис Чубинського. Потім ще, як дівчина дає свою згоду і дозволяє себе взяти, Маруся ховається в саду і каже, що вона дістанеться тому, хто її знайде. Ні батько, ні мати, ні брат не можуть її знайти. Іван знайшов, взяв за руку та й повів її з собою. Чубинський. А в деяких інших піснях дівчата нагадують молоді, що вони її остерігали. Не ходити раном до річки по воду. Спогад про деревлян, які Умикали дівчат, як вони йшли по воду. «Не спинятися та не слухати буркотіння голубів, не приймати подарунки у дивана, бо можливо, що в чужій родині їй не буде так добре, як у своїй». Запис Чубинського. А з інших пісень ввидко, що молода сама вагається щодо шлюбу. Вона має певні побоювання – Ой, ходила Марусенька по саду Та посадила сад виноград до ряду Поливала го ситою У старих індусів А свіни поливали землю водою Змішаною з медом Наче росою Просила батенька просьбою Запирай батеньку воріця Не пускай і Васенька молодця «Бо приїде і васінько з боярами, Та й витопте сад виноград кониками». Запис Чубинського Нарешті в деяких інших піснях говориться про взаємне кохання молодих, що дає привід до дуже поетичних порівнянь. Однак молода все-таки висловлює свій жаль, що вона мусить одмовитись від своєї дівочої волі. Вона має цілком натуральні побоювання щодо своєї долі в новій родині, що перебуває так далеко за темними лісами, за глибокими водами серед світу чужого, за Чубинським. У Великорусії пісні, що відповідають наведеним українським, мають цілком інший характер, як це ми побачимо нижче. Так само гільце там майже невідоме. Весільні пісні там мають назву платіти, «голосіння», «вит'ю». І справді вони не що інше, як оплакування молодої.